Щоб не гірше, ніж у людей, Щоб краще, ніж у людей, Почати все спочатку, Але пізно. Усе вмерло. Я сам його убив, Хвалтуючи музу свою, Вигадану поетами, Яких давно нема, Щоб більше і ліричніше, Романтичніше, Ні про що, Щоб нікого не зачепити, щоб нічого не сказати, бо для того, щоб щось сказати, треба щось знати і за щось боліти. А що я знаю? І за що болить душа моя? А якщо не можна почати все спочатку, то вдовольнитися тим, як воно є. Вже нічого не зміниш. Вже пізно. Він має компенсацію за безсмерті. Оцю машину. І все, все чого прагне земна людина. А він теж земна людина, як усі, а може трішки і краще, вдатливіше. Він працює письменником, він їде на спектакль. І не треба істерії, бо все прекрасно. Попереду парад, апофеоз, тріумф Ярослава Петруні, у граді його юності, мрині. Болеро Равеля, бадьорі переможні ритми, що все не розстають, переписав із платівки на магнітофонну стрічку, чудесно монтуються і золотими банями мринських соборів, і соняшним днем, і передчуттям свята. Лише так і мусить в'їжджати у Мрин Ярослав Петруня, автор п'єси «Земні радощі», що сьогодні її прем'єра на сцені обласного театру. Афіші. З портретами автора. Бермут подбав. Портрети на афішах він обіцяв ще того вечора, коли подзвонив вперше і запропонував свої послуги. Цікаво, чи впізнають його колишні однокласники. Він не дуже змінився, виглядає досить молодо, але упевненіше, ніж 30 років тому, коли у Куфайці переступив поріг міської школи. Тепер, мабуть, пишаються. Ось із ким випало щастя навчатися. Суєта, звичайно, приступ марнославства, але пригальмовував біля кожного афішного щита, а на фасаді обласного театру радо увібрав у очі червону стрічку, на якій великими літерами Ярослав Петруня Земні Радощі. Бермуд пропонував організувати урочисту зустріч драматурга. На сходах театру, із хлібом сіллю, як у вертюру до вечірніх торжеств, він скромно відмовився, а дивилося б непогано. Великий, завжди людний Майдан і коротенька вистава, інтермедія на високих сходах до театру, ніби на гранітному постаменті, ніби на сцені, зала – самі Невдалий портрет на театральній афіші. Крива, хитрувата посмішка. Обличчя гендлера. Перекупщика, а не письменника. Винен фотограф. Обличчя Ярослава Петруні може бути поважним і значимим. Добре дивиться в президіях. Запрошують все частіше. А може фотограф геній? І виявив на знімку його справжню суть? Життя людини – спектакль. Йому випало грати роль письменника. Могла б випасти і менш цікава роль. Якщо ідея древніх про переселення душ не така фантастична, аніж видається нам в раціональному двадцятому віці, то після смерті ми елементарно міняємося ролями. Смерть – лише переодягання за кулісами життєвого театру. У цім житті я граю роль принца. В наступному, можливо, випаде роль Попелюшки. Попелюшка – це він. Уже в цім житті. Попелюшка, яка мріє стати принцесою. А якби не мріяла, то ніколи б нею і не стала. Бермут у рецензіях на виставу, які за нього ще треба по-людське написати, накарлякав, що земні радощі Перша п'єса Ярослава Петруні. Але першу п'єсу він написав ще в Мрині.